Yeah. Mm -hmm. Niciodată, dar niciodată, ne rugăm degeaba. O relație de inimă cu Maica Domnului, care e supărată pe toți care nu-i cer nimic. Se pune cerului și pământul, O stare de mișcare, o stare de prezență. Nu recomand cu niciun chip. Eu, domnul cu ne voință. Mii de metani, postiri, la rândul iară ceva. de prezență continuă. Pentru că un american, scuzați-mă, exemplifică din acea, dar nu politică. S-a dus la un puznic, în lumea orientală, să zicem așa, și se vadă minune. Și l-a întrebat puznicul și i-a spus să s-a prezentat. Noi avem sateliți, avem cutare, avem cutare. Și cât va costa? zice, care treci de dolari. Ah, Aziu eu cu un cofricajul până la Dumnezeu. Cu un cu, cu simplu colacel, Dar la un sărac, sunt mai bogat decât toți satelitici. Deci, în, în concluzie, nu a zice, ce a mișcat, înseamnă ajunge. Nu se poate decât tot cum a fost rănduit și păracul. Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, decât drace, drace, drace. Cine a rândăznit să spună că n-a știut o sfârșitul vieții că moartea e o realitate, nu vine să-i faci o cafea. Vine să ceră soc o socoteală și nu te amână nicio o secundă. Deci, tristura asta care o avem noi cu fapte bune, care să ne hrănească pe toată verigia, să, să fie pusă la punct. Noi, Aici nu e un răspuns teoretic. Aici fără de voință proprie, că dacă hotărăsc să merg undeva, nu știu dacă nu pornești, pe direcția hotărâtă. Pentru că, stând și analizând, ființa omenesc e foarte complexă și foarte bogată. Când zice Dumnezeu, sunteți, nu zice la un lemn sau la un bou, zice la un om. Acel, azi în vechime, pe felinul Alexandru cel Mare, merge cu felinarul a pentru un înțelept, și l-a întrebat Alexandru, ce cauți? Caut un om, împărateși nu găsesc, că e ziua cu felinarul aprins, caut un om. Și așa e. Sfântul Grigore de Nisa este întrebat ce zice despre om. Știți cine a fost? Sfântul Vasile a avut patru frași și cinci surori. Deci, e copleșitor și de neînțeles. Omul, la Dumnezeu, ...are încă multe taine necunoscute de nici de înge. E complex. s a făcut-o. Și o împrețuiește cât este Hristos de pe trup. E puțin lucrul ăsta, să am această e... E... tovărășcă. Măzi cum. Și asta sunt greu de o oprit. Dar totuși nu e nimic voi ușor, ca să te mantuiești. Și cercan să spun că cine are îndrăznit să spună că n-a știut. Ce n a știut? N-ai știut când bate clopotele, când nu bate degeaba. pără de de fii văzvocul, murtul în splangul, fulbina frangul. Bătăia clopotei, cheamă vie, plânge morții și împrăște foile. Deci nu degeaba. la o conferință la turn constant aici, după ce am vorbit ce trece noaptea, cu mii și mii de oameni, primeam biletele, eu nu stau bine cu vederea laptă Episcopul pescul făcea și eu răspunde. Și m-a întrebat ce melodie îmi place, unul într-un bilețel, vă rog să credeți că m-a pus în situația delicată la ce îți fie îndresat domnule, că tango, nu știu ce nu știam. m a clopotelor, am spus eu. Și am spus și de ce, să-i dat să -o, o melodie cu semnificațiile bătăiei clopotelor. A putut din palme mai mult decât de alte răspunsuri ale mele lumea. Deci lumea simplă cunoaște drumurile cele mai necunoscute de lume. și nici nu recomandă Sfinții așa ceva. Eu p -p -p -p -p mă văzmă pe la să am stare de prezență continuă. Și asta mă învăță știu ce am de făcut. Știu că ca să mă duc pe stradă, trebuie să pun la vârș, să groz la toate ușile și să știu unde merg. Sfinții, bă, trăitori, nu recomandam programe, pentru care te obligă să intri în simetrie, într-o simetrie raționalizată. E așa de complex și de în Dumnezeie de te fi omească încă nu e nevoie de, avem tot ce ne trebuie, nu, un singur, pleacă odată. Nu a zice repet, și a mișcat înseamnă să ajunge unde gândești. Programul e bun, dar nu în sensul de a sta cu cotele în mână și să ai vede toate coturile și toate străzile să Importantă Important este prezența ta continuă, o relație cu Dumnezeu vie, nu o relație Comunicată, împrumutată, difuzată. Cine ar putea să spună care este măsura iubirii copilului tău? E fără măsură. Îl iubești o dacă te duce la un copil și el îi zice am, am baba, am baba, am buba, am boba. I s-a spus că tu ai o bubă. Și el, el nu poate să prolească părere, zice a bubă, a bubă, bubă, Te face praf. Cu gingăștia lui. Nu sunt lucruri de program. Cine poate să spună, scapărea ziul lor. Pentru că ființa umană e ființă divină. E o mare păcare cu dorința de a întrece pe altul. Ne-am întâlnit să discutăm mai multe, ne ce până înșine, să face bag de prezență. Ce mai mare greșeală este să-ți pierzi timpul, cu număratul pașilor, așa, asta te-a făcut de zi, să poți ajungi. Nu stare de prezență, continuă. Și am, am crezut că să înțelege că răspunde la multe întrebări. Să ne dă prezență. Eu nu pot să neg că nu sunteți prezenți aici. Eu nu pot să neg că și eu sunt prezenți unde prezență. Cum le facem mai buni? Păi suntem deja făcuți. Nu mai suntem trândați și nu vrem să ne răspundem. Nu vrem să ne cunoaștem. Am ajuns la răspunsul anterior. Cunoște pe tine. Mai întâi de toate, repet, boarte, în realitate, este o. o, o o femeie cu coasa cum îi place pictorului să facă. Sunt spăimante mai mult. Vă să zic că actul de iubire pentru familia ta nu i teorie. Și ne poți să spune spui de ce te grăbești? Pentru că e o mare greșeală în lume aceea că omul se grăbește. Degeaba te că tu e să pleci la timp. Aștepți altă istorie, altă viață, ca să îndecți să te trezești. Că toate aceste lucruri le-a spus Hristos și n-a rămas nimic de făcut să nu facă ca să ne convingă să plecăm o dată spre, spre, spre omul de noi. Omul se cunoște pe sine, dragii mei. Omul știe uh, un program. Trebuie să mă scol, trebuie să mănânc, trebuie să... Iar să mă culc, chiar să... -o, o mare greșeală. Omul să devină câtuși de cât decât om de rugăciune. Nu de rugăciune formală, de prezență. Vă rog să dați mai multă atenție. Cuvântâți pe care-și vreau, nu vreau, să repet, prezență. Nu putem nuca că suntem acum într-o chelie într-o cameră de frate de-a E o realitate, deci prezență. Ce nu știi că e baltă să-l lași ca... să te lași copilul să ducă baltă? Că e nede de copil, nu știe, crede că e tot puscat Pentru că copilul are un drumător Dar tu, ca zici că nu mai ești copilă. Și i-a un drumător Pe tine însuți. E nevoie să... Nu, dați să spăl, nu te duce că-i apă. E ceva ca deja spune înainte că ia apă. O să zic că stare de prezență. Cunoașterea de siri. Ce Cine vă opriți, ziceți, Doamne, Doamne, Doamne, Doc? Cine vă opriți să ziceți la poartă că vreți merge în sat? De deci, ce nu în altă parte? Nu este de. de Bătâna înțelepciune de, de cunoștere de sine ține. de preziț. Atunci, de la sine se înțelege că te, zi, te, ascult, te eu, ai? Ai să te scol, să iei un ceai. Hai să zicem ca cafea, că e mai modern, știi? <laughs> Cine te oprește. Dar mergi de la sine. Viața e foarte ușoară. Deci, mântuirea noastră e foarte ușoară. Mult mai ușoară decât o viață de deranjare. De. Că viața de la sine, fără să vrei tu, e de și vale. Și trebuie să știi că e mai ușor drumul de deal decât la vale. Pentru că una din marele greșeli majore, la o că fuge de cruce, fuge de sperință. Toată gloria în vieierea Mântuitorului, toată gloza va frumuseții care nu s-a reușit până acum să fie cuprinsă în teorii omenească. Nu ar fi fost așa dacă n ar fi fost crucea mai întâi. Crucea care a fost întâi de mare glorie în vieierea. Mântuitorul, în sin sin sin sinteze, lui zice: ia și nu zice, ia în Nu în sinteze, bastonul. Nu în sinteze, în Adică, cine sinteze, de sinteze, de de fuge de în sinteze, în sinteze, aici, Că în sinteze, cu sinteze, cu Culmea de tine, a pati le patimele tare, lepezi pe obiceiurile care ți le... le dă lumea. Ce te duci, mă, prostulecul, -pr să te cu roc, unde era n-a fost bun că a pus grijă-mă lângă drum. <gântu -mă> tare de prezență. Eu-mi cer scuze că trebuie să fac cază. că eu așa mă controlez. E foarte ușoară, dar poate să fie cea mai grea. Că atunci când ești aproape salbat, poți să fii pierdut. Pentru că vorba copilului nu punea mără bubă, că mă doar. Cum să nu doresc eu un doctor care mă pasează fără să mă doar? Cum să nu apreciez? Pentru că durerea trebuie să l-i pregăti să te să o birui. dar oamenii nu au o relație, vie cu Hristos. Nu există în creștinătate nu se poate. Cu Hristos se poate orice. Lumea nu știe să ceară ajutorul lui Merge pe inerție. Nu merge pe o socotit al lucrurilor. Și de asta nu e raționalizat. Adică pentru o stare de slăngăcie, ținem cont că nu să cu întrebări pe Dumnezeu și îl jignești. N-a rămas nimic de făcut de toți care să ne mântuim. Și are drept să spună că trebuia să facă Hristos. Sau, sau condiții stupide și condamnabile, așa cu baton de foc. Dumnezeu trebuie să facă așa, nu așa. Cine are de să lucru? Că dacă stai de vorbă, repet, cu tine, fără să te cruți, de ce e băgă de perfecție? Ce ureza Dumnezei, Domnule Zei, sunteți. Să duc creștinească ca să zic cu de Dumnezeu ora să s-a dus la biserică. Uite, ăla a făcut cu tare. Și el se apără la l de ce merge bine, pentru că o pe Hristos. Însă, să nu le crucea, să nu le pezi Ca nu s-o cauze, că bine singur. Să zice, așa fi făcut cu tare, dar nu m-a lăsat cu tare. Să revin la ce-am pus, când ești aproape salvat, nu ce a poți să fie pierdut. Cu scuze, o mică exemplificare. Era un urs care strica multe vite, în de un oraș cu păduri. Și-a obținut aprobarea și-o mare urs. A făcut un plan. Cu o casă. Mă. Că ursul, eu am văzut. Am 3 fi și bine. Prin... Mi-a pus toată o labă pe umărșma. M-a făcut praf. Și atunci mi a dat seama ce putere are chiar. Să ia să rușe veri de tine. Că ești grozav. Și a fost și o casă de fier acolo. Că dacă nu că de. Că am văzut un urs cu capul de spica și trăia, animare foarte puternic și au tăiat un cal, care era de tăiat s-a pus să vină ursul și-o să se în casă, în casa improvizată, știți? mi? A venit, ursul a făcut tot, a trat, dar nu și a fugit în casă ursul după el, și l-a mâncat, l omorât, pentru că uitați ce e acasă. Un amănunt. un amănunt, nu ți a luat, niciun locul Iacă ce înseamnă să fii controlat la fiecare pas. Și stau de vorbă cu, se cercetea de multă lume. Nu femei, ține la bărbați, pentru că vă nu un bun părinte, foarte bun Adică se războiește în tot felul, nu se lasă pe celălalt. Da. Adică ține poziția lui de bărbat, care e capul, fără discuție. Dar el nu știe un lucru, că ea în inimă. Marea greșeală a făcut desprețeiște femeia. A făcut-o Dumnezeu. Toată frumusețea, o poezie dacă nu e muză, femeia nu e, nu e atât de atrăgătoare și de gustos. Femeia așa cu un rol nemaipomenit de important. E inima. Și nu trăim atât de mult prin cap, că ai mare nevoie, că trăim prin inim. Poetizăm, versuim, iubim, ne iubim. Tot tot Drumul singur spune că e bun sau nu e bun. Eu, cum repetul, unul care duce în baltă și unul care duce la o altă parte, la o lumină o Păi ăsta omul cu putință, are discernământ, are tot ce vrea, ca să ajungă la herai. Și ne Suntem creați de Dumnezeu ca să îi împlinim dorințele Lui și ne-a creat singuri pentru El numai, nu și pentru dracu, și pentru patem și pentru altceva. Pentru deci ne-a creat numai pentru El și atunci să ne de El și oriunde om fi. Era și a rămas mai departe un sfat. Zima ca el. Știți? Ca să ai pace, știți? Pentru că pacea de peste Duion, Scararul, e de patru mai mare dreptate. Asta e relația de la 2 la 8. Faci pace, câștigi și pierzi 2. Faci dreptate, câștigi 12 și pierzi 8. Și atunci. Pe citatul ăsta zica el un oarecare, un mai santa simplicită, simplicitate, știți. O, sunt o simplicitate călăture cu altul, șmecheruț. Și să zicea, așa e. Zicea ăsta timp, o pincuța. Și ăla hoț nu așa că Hristos n-a fost fiul Dumnezeu. Ăsta, când a auzit așa, nu cu știința, cu, cu instinctul. N-a zis nimic. N-a zis așa e. Și pentru el era o mare călcare de poziție, că el era jos, zic că el. Și-a plecat la mănăstire. un mare balaur a se repăsat să se înghide pe o pincuța-să. A venit sunt ce, pe ce ai făcut? Pentru că ăsta, balaurul s-a bala nu se declage ca să le de Hristos. Și pentru că a zis că, pentru că a zis, nu l-a apărat, era ca să lepădat. Să subînțelegem. Nu zic că el, zic că el în prezența ta. zic el în prezența unei armonii false. Rolul lor, și s-a făcut întoarcerii peste tot poporului. Suntem că iați, numai pentru ea, Le aveți deja. Întrebarea pare invers, cum, cum da, nu am părășit mai poziția bună, pentru dracu, în afară de faptul că pute și nu, că nu miros, iertați-mă. Dar aici suntem liberi să vorbim că e teorie, nu e cadavru, știți? Am văzut, ca și dumneavoastră, un miel care l-a născut un vițel și chiar o femeie îmi spunea că nu născut lui, un prieten. Acel prieten al meu era în închisoare, băiatul acelui om care când a căzut a laicul la bănești Pracuva. Îl vedea cum cade, știți? Și a fugit acolo. La bănești. O femeie a ajuns în antalul și i-a Și el când a ajuns murit, era în închisoare și un din satul bănești, care a fost primar, și a fost cam ca primar, chiar cu soția lui. M-a scos-o fără iarna dezbrăcată pentru motive minore. Dacă știți precis că 50 de ani muriți la data de, ce-ați fac începând de azi ca să le verific prezența? Cel care a fost primar și care se căia și plângea, mă, nu numai în să stau. Asta da ce iarălalt mi-a spus până mai e timp, până atunci. Adică, știți ca și când timpul ăsta e obligat să de l dea. Te-a creat cum trebuie. Vreau ce trebuie, nu te jucă cu mine. Că tu mă reprezinți. Și eu nu mă neg pe mine să-mi ce Dumnezeu. Sigur că a avut dreptate, la care și noi nu știm toți că vom muri. Strategia divină nu ne lasă să știm când. Dar că sigur va fi. Toată discuția noastră numai pentru asta este. Cum să ne pregătim? Să ne ținem de biserică. Să spunem vedem curat. Că să a greșit. Și să nu mai vorbim de rău. Se constată, ați văzut dumneavoastră în padele Mântuitorului, a zis Mântuitorul o vorbă, care le-a rămas ca exemplu ce aveam de făcut. Iar i Doamne, că nu știu ce fac. Suntu Ștefan, când am văzut cerurile deschise, nu știu ce a divin, la măsură umenească, dar maxim de vedere, a zis, Doamne, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Și iertarea asta, asta e poziția de esențialitate în creștianătatea. Să știi să ieri, să treci cu vederea, dar să și uiți, nu să nu zici ce acum zic eu mai târziu. S-ar putea întâmpla în momentul când de zici, să nu zici și cu gândul să nu uiți. Dar noi nu vorbim cu omul ăla și cu uitatul, vorbim cu poziția pozitivă, poziția bună. Deci să am mereu scena, cum mi-a zis, să mă otrăvesc. Dacă am văzut câte de amar, amarul, am să fiu atent cu în pe de dulce. Să nu se amărească. Așa de prezență, Nu N-a rămas nimic de făcut din partea Mântuitorului care noi să ne mântuim și Nimic. Scuzați-mă, eu am 96 de ani. Și mi-am verificat când mi a fost cu putință trecut. Și am văzut prezența lui Dumnezeu, de m-a o emis, m-a smerit vrând Cu lupt cu, cu am pășpe ani de închisoare, am părit prin Și am văzut cum cu mișcarea lui Dumnezeu e atât. Nu știu să zi, mă, iarătaţi, dacă vi se aduce învenuirea, că dacă l-ați pe Hristos, pe Dumnezeu, Măcar la măsura în care a vrut Dumnezeu, la măsură de vină, nu să ajungem niciodată. Atunci ați vedea ce importanță mare ai pe lume, ce misiune frumoasă ai, ce nume frumos ai om. Întinde toate negustorește, și de Să te poți mântui. Creștinul vine de la Cristos. Și a venit Cristos în acaușul ăsta. Dovadă că lumea a fost nepregătită, că l-au răstignit. L-au privorit la o. Și spune, câte lucruri frumoase v-am învățat, pentru care am resignit. E în sfirea noastră și vă spuneam că am văzut vecinul, meu, copilul, că de mic, știe deja ceva ca să existe mai departe. Și îmi spunea acel Vasileu care care suta sub de pe o Lai că când a născut a intrat și el în casă și copilul era pe un scaun născutul, și m-am lăsat în pat. Și eu, zice el, i-am pus un degez așa către gură și copilul a făcut și așa ca să fie dea De la sine, pentru viață. Ne-a creat Dumnezeu cu putința, dar ne completă mai dăpe cu ajutorul lui. Că fără de mine nu puteți face nimic. Cine nu cum cum ne răsipești. Și spunem în altă parte, cu care ne dă foarte mare îndrăzneală. Nu se mișcă fir de păr fără voia mea. Deci orice gândire, orice fel de... aproape de ochi el știe. E Dumnezeu ne-a creat. Mă uitam adeseori cu interes, a câte o ghize, câte o vrdadă mică care, care mergea. Și am zis, uite, de știu de ea. Și sunt milioane și miliarde de. -aștri. Ce te joci cu Creatorul? Să crezi că ai dreptul să trăiești, ai dreptul. Ai dreptul dacă vrea El. Deci o relație cu Cel care mi-a mie existența pe veci. Oatea vine, dragii mei, iertați-mă că repet. Și nu vine să dai o dulceață, să ai, să faci o cafea. Și am văzut eu prin mișcarea vieții mele, măcar de o curiozitate ori, vreau să știu ce e, ce este, chiar dacă era un cu prea cunoscut, că trebuie urma nu trebuie să mai băgădesc. Am văzut câte de prezent veseu piața noastră. Am avut foarte multe întâlniri cu lupi. E, așa cum erau lucrurile, trebuia să mă omoare. Să mă mănânce, că lupul nu vrea să te mușe, vrea să mănânce. o la mine, în sfârșit, am reușit să scap. Dar nu prin întrebciunea personală prin Dumnezeu. Dar ziceam că înțelepciunea mea m-a făcut să. Dar mai trăzi mi-am dat seama cum e asta. Dumnezeu ne conduce viața ca să trăim când nu când vrei tu, când vrea El. ne de, de prezență. asta e lumea, și ca din ziua suntem noi, zice, e Avem voie să ne apărăm. Dar e și obrazul celălalt, zice Mântuitor. Un om în glumă, dar vă dați seama ce mare acte asta. Că unul a dat o palmă și unul a dat. I-a dat-o și i-a dat, șocul, dat, dat, dat și că o preduce la I-a dat șoculul. Și-a dat, în virtuțea, enerției, vrea i mai dea. Asta l nu a apucat. Mântuitorul ce să-ți dai șocul, doar să-ți dă tu, și pe nu mai am. <gură> l-a luat al treia al tău. Dacă ești de un ordine să-ți să consumi furia, atunci intervine și divinitatea. Ce faci prostule? Eu o pe aici. Nu-ți convine, nu convine, dar... dacă situația te obligă, te duci pentru că există un instinct de a trăi. La vițel, Nu... să dă el la mamă să-și că va fi un bou, bou în viața lui. Și ca să poată să existe deci, dacă animalele se existe fiziologicește, vei să te însvedește în vecii vecilor. Și în ce te va găsi moarte moartea, în aia te va juteca și aia așa Sunt multe taine frumoase aici. Și eram în, în pădure și vedeam cum Sfinții părinți despre casele amanunte pe care mă luveam de ele pe acolo. Și am strigat tare, scuzați-mă. Doamne, mari mai sunt simți părinți. Deci, ceea ce că avem libertatea să citim, să ne apărăm. Avem apărare, uitați să ne apărăm. De având în țara românească, o țară de viitor, divin, pentru că niciodată am adus un război de avantgarde, nu mai dau bampost, de apărare, nu știu de înaintare. N-am mers un metru, n-am la străină, dar nu-i trag toți. Așa că, vorbă lui Coșbuc de dea Dumnezeu să nu jernui sânge, nu pământ. Atunci, Hristos să vezi vescvări și mormânt. Adică, avem voie să ne apărăm. Pentru că eu te-am creat, am dat posibilitatea să te orientezi. Eu ți-am dat și păile, eu ți-am dat și batonul, și plugul, și boul. O să zic că oriunde ești, ai obligații și față de mine. Pentru că vă spun acum ca un om. Nu își supără Dumnezeu pe noi pentru anumite greșeli atât de mult cât își supără că suntem nepăsători. O răsăm pe mâine. voi vedea eu. Dar da, da, ai mâncat și pentru mâine. Ai mâncat pentru azi. E o stare de continuă. Scuzați-vă că pe lucrul ăsta. Doar, doar voi intra în in inimă. Avem voie să ne apărăm, v-am spus. Să punem la punct. Există legi de care pă, ai libertatea, dar să fii drept. Să uzezi de ele, să te aperi. Până la punct. Iar dacă nu, strigăm palm în pum. Că dacă n-a fost suficient gruntul, tracut unul Și mi-a păr moșie. Dar avem voie să ne apărăm civilizat și cu pricepere. Să începem război și să mă turtească ăla. Dacă pot să, să fiu cu grijă, în ce măsură pot l birui? asta vorbeam. Cu armele care am am nu vă altfel nu mă angajez. E lipsă de dreptă judecată să te începi cu puricul cu băul, știți? Dacă pot, cu ce am sălbiri dacă nu, nu merge să eu coc, Asta că te aranjezi. Nu te, te complici și de dușmanul l-ai făcut mai mulți. Pentru că dușmanul e liniștit că ți-a zis-o. Că tu e că nu i -ai zis. Nu cine lovește biruiește și cine rabdă. Cine a birușit sau m-au jupuit, l Domnul. Putea să-i stringă pe toți. Dar obișnuiește vă și cu anul te pe tine când e vreo o bătălie sau de relație cu lume. Asta este. Cu regret că e needucată, cu regret că e ne-nefrânată ne și ne, nu se pricepe să lupte. Sau nu suplice, mi se pricepe să mintă. Repet, starea de prezență. Se poate dacă, nu... mă mulțumesc cu aia una noastră și cu a doua, știți? <laughs> toată tactica creștină, pentru că e o greșeală mare, să crezi că tu ai viruit. Și să-ți dat, să tu poziția lui Hristos, altfel un cine turbărel, Așa zic chiar turbat, știți? că nu ai nicio adresă care să fie o poziție de creștină și atunci ai voi să te apeși cu pumul și cu tunul. Vrând, nevrând, Așa mai mult dar nu se poate. Și asta e tema de că a ne nu în să desplicăm. Nu ar nimeni să se plângă că n-a avut mai mult. Orică n-ai avut, că n-ai vrut, orică ești un pruhtuleț, orică ai altceva. E îngăduit să ai o rezervă, dar nu îngăduit să ai camparele pline și să nu dai niște îndreatași în sân. Un om sărac a căpătat și el niște bani și a cumpărat o haină. Și când cumpăra haina, când o plătea acolo, cineva îi o să o fure că era o zi la și el slăbea mâna să-i o știți? Cine era biruitor acolo, La care fura? Sau ăsta care i-a luat și -a -a cu ultima haină? Ce tablou frumos față de împătătura creșterea care spune să dai și să iubești. Nu poți dacă vrei. Nu poți nimic dacă nu vrei. Nu se iubești ca pe copii, sau ca pe soția ta aia, nu-ți cere nimeni. Dar să nu fac faci niciun rău. Aia deja e un act de iubire. Da. Dar să nu altfel iertare sau. Pentru că vă dați seama. Dacă vreți să vei rămas cerul și pământul, să zici iartă-l Doamne, iartă-l Doamne, ce ușor, ce ușor și să vă veți convinge, scuzați-mă că nu e o prorocie, ci o intuiție mai cu grijă, să vor convinge toți ce mare importanță are să nu urăște în lume. La i știi. Dacă poți să-l ajuți în sensul să ridici mâna să <laughs> și să te căiești de lipsa asta de control și de viață creștină. Foarte simplu, mai ales astăzi. Mai ales când, când în toată viața noastră Hristos are adversari. ce îmi poruncește, ce poruncește să dau și o vreau să celălalt. Ce-mi poruncește să dau atât? Dragii mei, este lipsă de iubirea aproape Și asta e tema. Vă ziceți că mă iubiți, sunt orați flămânsi. și pentru alții de voi. Faceți-o pe răspunderea mea, pentru că aș îndrădi să vă spun, nu vom mai întâlni și atunci vă pune o întrebări. Va fi mai greu. V-am spus cu gândul ăsta. Că mielul se dă la tâta, avuie, ca să trăiască. Acum, cine împiezi că duce o viață creștină? Cine cere socoteală. Iar dacă cere cerezi o coteală, vezi ce faci. Că ai săpăr un păgân sau un om care poate să tragă. Nu trebuie să dai lui răzba. La de sutul poți să... Faci binele mântuitor, răzbit. Nu e nevoie să știe lumea că eu dau o, o cămașă la cineva, sau un ban, sau, sau la un câine. Uite să vă spun o întâmplare, care vă zide de mine, dar... Eram în Brașov, în mașină, și m-a lăsat în parcare și cu care să facă cumpărături. Mașinile la și trotuarul. Și un fuma pe trotuar și un câine, îi urmărea mâna, că dacă că mănâncă. Că ducea mâna, dacă nu lăsa mâna, nu scâinile. De câtea și lui, știți. Mă foloseam de această contemplație naturală în Duh. Animalul ăla cu Și nu i-aș fi dat eu Văzând în miezul problemei. Ce nu i-aș fi dat? Dar eu nu zic, de un câine, eu zic, un om, câte ai? Păi, pe dublă ne și pentru el. Ceea ce am eu de ca de. Pun din dispoziția ta, chiar dacă n-ai. Fiind în dispoziția de trei trăi nu-i permis să -i ființă fii să te să nu observă unde mergi și propria ta viață, ca să nu schimbi direcția lui vieții tale, să iei pe altă stradă. Nu te obleu, în gărime, să stai cu tava, cu prăcinte, cine-i ea? da e băta unde vrei, ce facem, dacă își mă vreau Nu numai că era fura, dar la o răzire, au jupuit. Ăsta-i, ăsta oameni. Nu vorbim să îndreptăm cum să îndreptăm societatea. Ăștia sunt oameni. Cine vrea să audă bine, cine nu, îl privește. Cine ar îndrezi să spună, repet, că n a știut să mă mântuiesc? Cine ar să spună că n a știut te trebuie să la un flământ? Fără să intervină Sucutintele doare, da, de deci ea are e o hoție, fumătorie, beție, be, curvare, n-ai voie să faci lucrul să că și tu ești un zgârcit mai rău. Și cine ești tu să-i faci? dă stai din gură, de gură, acolo că ai de Cine dă, lucrurile Lovești un om să știi că îi suferi obrazul Hristos. E bobos, e pădăchios treaba lui. Dar în că niciodată, dragii mei, niciodată nu degeaba cineva lângă tine. Niciodată. Ori te folosești, ori îl folosești. Deci viața trebuie trăită. Dacă merită sau nu merită, ieși un tu liber cu barul care l ai. Sau cu nu știu câte cămâși, nu știu câte ustume de dai. I-am găsit la un om politic care a murit, 56 de costume. 56 de costume. Deci nu avea timp să le îmbrace, știi. nu se gândea să îi dăvea numai 2, 3, 4, 5. Nu 50. Dar omul acum om, s-a asigurat pe sine. Și Mântuitorul, și aici o a dat o poruncă. Când i-au crescut roadele, asta facă ca noi. Și am venit din Mântușie. Ia sunt nebune. Mi-a zis prostule. E zis, nebune. În noaptea asta țin să ia suflet? cui va rămâne toată. Dar nu s-a gândit să dea și la seara ce. De ce așa dorită a fi numai tu? Că dacă nu ai decât de la mine, aici ai, că nu se mișcă fi de păr fără hoia mea. Ți-am dat fiecare ca să și oră. Că eu nu pot să, să mi la lume. Ți-am dat ție, dar ți-am dat poruncă. Ai grijă de seară. Să împlinim, să urmăm pe și v-aș întreba, nu răspundeți, răspundeți pe Îngerul păzitor, i-a dat de Dumnezeu și cuvântul păzitorilor a dat Dumnezeu, păzește sufletul ăsta până la moarte. Îngerul păzitor, că-ți așa într-un loc, e cu nepozit să nu mori, dacă ai vedea nădevăratelorul Lumină. Păi gratis. Nu există să-i luptă cu deavolul cu... pentru scurtul tău. Și Biul e de parte care cărești Ai făcut faptarea, Biul e dracul îngerul tău păzitor. Suntem asortați, nu suntem părăsiți. Îngerul păzitor e un o mare frumusețe dacă e cunie păzit să numărți văzându-un înger în frumusețea lui, nu poate fi reumenească cu dimensiunile intelectuale sau de natură care le are. Dar e des pe dracu să zice tot așa. E păzit să număr dar repedea lui de-a Că se spune că o... Tânără, Ecaterina, o cheamă, cu viață mare, a avut un drac, nu în adevărat al lui uriciune, Și a preferat să meargă toată viața cu pistoarele goale pe jar, decât să mai vadă un drac. Lumea o ia în glumă, sunt exagerări, dragii mei, să pâi o întrebare, dar dacă e adevărat tot? Nu există Dumnezeu, dar dacă există, ce pierzi? Dacă există o prăpație enormă și o punte singura care să te de aia și zice unul că nu e nimic dacă ai acoperi cu frunze prăpații. Numai că să să vezi. Și zic, bunii, Uite, o creare de salvat. Alți nu e adevărat. E fals. Ce faci? Tu trebuie să treci. Dar dacă e adevărat. Pe ce să risc? Eu nu merge să rigi cu viața ta. Rege cu punga, rigi cu alte, alte făgăduințe. Cu nume prost, cu nume bun, dar da, cu viața ta, intimă, nu -mi. Nu-i nevoie să fie asta e cu de